Ee kitabu cha Sawula leo kinasema mtu akifa huenda wapi? Mtu akifa huenda wapi? Au naweza sema vile vile wafu wako wapi? Katika nyakati hizo wafu wako same game. Ehm tufungue kwa maandiko e, kutoka katika kitabu cha Haruka. Mlango ule wa 16:22 Biblia inasema hivi. Sababu cha Haruka mlango wa 12 twende 16 samani nimesema 12 16 tuseme ngo 16 Luka mstari wa 22 mpaka 24 Biblia Luka 16 22 24 Biblia inasema ikawa yule maskini alikufa. Tuko tunajibu swali kama Kuna mtu mwaja na anaitwa maskini akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Ibrahimu tunajua yuko mbingu. Kwa hiyo yuko ni huyo. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Njia zao ya hawa watu. Huyu amechukuliwa mbapo kufanana kwa Ibrahim. Biblia inasema ni Mungu Mungu aliyohataiona. Eh? Alafu huyu amekufa akazikwa. Tuangalie baada ya kuzikwa Ninini, watu. ni nini alielekea Ata Hata hatoni habari za kuzikwa zikisema kwa huyu wa kwanza. Ah, ha? anasema alikufa akachukuliwa. Kuzikwa ilikuwa ni kama ni kitu kidogo. Kikubwa alikuwa anaenda wapi? ndangariao basi yule basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso Akamona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake akalia akasema e baba Ibrahimu ni hurumie mtume Lazaro achove Ncha ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu kwa sababu nateso katika moto huu tayari ta mraunga kumina saa umetugibu watu wa makuni mawiri kuna hawa mbaa mechukulua kwenye kifuacha Ibrahimu, nigina jengine na kusema semi ya peponi, semi ya ya, ya ya washindi hafu kuna semi nyingine ya kwenye moto na mateso, bibiria jengine inapaita kuzimu kuna watu kwa semi sasa, uni uta eh, ni, kwa ni kama utakweza, empe nendele usaliwa wa mlango wa 10 na sura kidogo anasema akasema wanaomsa na manabii na wawasikilize wao akasema la baba Ibrahimu lakini kama akiyoendewa mtu aenda atokae kwa wafu watatubu akamwambia wasipo wasipo wasikia Musa na manabii hawata hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu eh tunachokiona hapa ni kwamba Eh, hii dunia, Musa likuwa bado duniai. Fulingana na Ibrahim. Musa liishi bada Ibrahim. Eh, vizazi vingi tu Musa liishi wakatu wa utuma wa misri. Ibrahim aliishi kabla uh, utuma wa misri uliwapata, ulianza kwa Yaakobu. Mjuku wa Ibrahim. ujumbe unokuja kwenye hii ya pili ya mwisho mwisho yitu yelisoma, kwa misari ya shina 30 ni kwamba, Hito kipindi hukumu ya dunia ilikuwa bado hajafanyi kwa subabu Musa bado yuku duniani hajafata kufu wa manake. Mitasura ya bado ushuguli zinaendelea za dunia wa mbili wanaendelea manabi wanaendelea manabi kwa mana wa mbili. Nibulia neneita nabimu wanaendelea mbili wanaendelea mbili wanaendelea Sio manabi hawa mitumina manabi. Hata miungu wanajita mungu vile vile kini chomungu. Hata masanama wanaito mungu. Uyure mtu anapo shika Kifimbo chenye chenye salamu la Yesu kikiwa kimeinama viko hapa anakuwa nasema Mungu yule eh, yuko kwenye fimbo. Na na baba mtakatifu ameshika Mungu. Ndio maana yake. Ninachotaka kusema ni kwamba uh, somo hili la wafu wako wapi kwa mistari ityo somo kwenye Luka 16 inatuonyesha kwamba Hawa watu ni watu walio tangulia kufa kabla hukumu haijaja. Waozi wasema kwamba hili tutokea hukumu. Tunasema hukumu watatuma kwenye Jahannam ya moto au kwenye ziwa la moto baada. Ni kwamba mtu anapokufa kulingana na maariki ndiko haya. Mmoja anatangulia kwenye kifua cha Ibrahimu, anatangulia kwenye ufarma mbinguni, mwingine anafanya nini? Anatupwa kwenye kwenye Jahannam ya moto. Mapema Na baadaye tunakuja kuona mbele tutakuja kuona hukumi itakuja kukaa kwenye mlango wa 23 ta ufuno. Maana tunaenda lakini hata leo nitaigusa. kisha kaa ile ya mwisho kumaliza eh, dunia na nini na nini. Wale kuna watu watatolewa kwenye jehanamu miyamoto moto waje bado hukumu. Yaani tayari ni kama wametangulia mahabusu wanahukumiwa na kurudishwa jela. Niyo kitu iko duniani leo. leo hii mta akiwa mhalifu wa mtu umiwa au kuna evidence lakini azia au kesi ya Jakarta Anaenda na wekwa kule kule mbako atafungwa Mateso yale yale Hisbo kuwa Ana subiri areto makamani ya ukumiwa rudisho pale pale Lakini heo utasikia kwenye makanisa Kanisa moja upo nalajua ni la wanaupole Wajumamosi Wajumamosi siwa nalajua nalajua Eh wa sabato Wana huambia Eh loho ziko zimielala sehemu zimielala eh zimesinzia. Haku uyo mtu kwa mesinzia kwenye moto? Hapana, alikuwa yuko anaugua, huwezi kusinzia kwenye moto huo. Huwezi. Na hukumu ya Mungu Biblia inasema haichelewwi. Inaanza mara moja. Wewe ni Leo hii mtu yote naomba hii somo lisiku somo likukaribisha ngoja nitangulia kusema lengo la somo hili lengo la soma hili sio kumtia mtu hofu atakuwa mhubiri mbaya anamtokia Mungu anachukua wa na watu ni wa kumambia Mungu kumambia wanadamu ukweli kulingana na maneno ya Mungu ni natumia maneno mengi ya Mungu naweza katumia maneno 50 hata 100 achana na yale inayotamka kinywani yote inayosema kweli ya Mungu lakini kama ni, ni habari ya kutisha lazima kutisha kujulikane biblia inasema Mungu Mungu wetu ni moto ulao biuni hamsama katika kitabu, chawa ebrania, mlango kumi na mbi msaara wa muisho kabisa wa shina tishana, mungu munguwe tini mungu wala, ni moto ulao, sasa un, utoka hapa mbiya, ni na wapenawa tu na vizuri, mungu ni mwe na nini. Kwa nini so, kumi cho kama ni moto ulao sasa, yesi si, kuwakatabu kwa, kwa nengo kwenye moto, watakupenda kwa sababu rukoa ujambiya kuele, yesa kwa rito hatu, power rito tazamaje, nimeko haliye na kwa sababu na mbiya iliyo kuele, yani no, kosa langu kwa mbi ya kuele, ibi agizo kwa mani ma kambi mtiani ni mukali. Hizi ya sababu wa mziwezi na mbili mpambani nazo. Uwezeba hapa na himi tuwamiya zileza ndongo ndongozi. Atakua maluma na wapenda. Atakua maluma na ata felishi. Yatoka wa fana. We razama tuseme ukweli. Lakini je, ni na, nafulisha soma la wakuhukuma pari. Kwa sababu hakuna huruma na msamaha mkuba kama wa mungu. Kwa sababu anawasamea ata wasiwa sitahili tena bila garama. Lakini haita hacha kunikumbusha. Haita hacha kunia... Uh, sitaacha kusema kweli kwamba wasiopokea hiyo rehema na neema ya Mungu watahukumiwa vibaya ndio yeye hata tuwekaacha kusema hiyo em katika kitabu cha kwa mfano tukisitiza hiyo habari kusoma katika kitabu cha eh, cha Yohana mlango ule wa wa wa, wa, wa, wa tatu maneno kama haya mtu hataki kuyasikia jamani nimekuambia Mungu wako hana mpango wa kukuhumu. Mdosa akamtoa Yesu Kristo ili kusudu upone bure. Na kafanya wepesi kabisa katika okovu. Hakukupa gharama, angesema ah ningeupa gharama watu wangesema ningeweka hata shilingi 100, ingeza katokea siku hiyo mtu huna una, una shilingi 100 ikakusumbua. Anasema hapana neno fanya sifuri. Bure ninalipia kila kitu na waita waje tu. Kama ni harusi wasitangia sifanya nini? Waingie pango bure. Sasa upendo mkubwa nasema hakuna upendo ule mkuu kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Eh. Unasoma katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 1. Msajili huu kidogo ni mstari mgumu lakini naomba mnielee. Ni mlango mgumu, ni mstari mgumu lakini wenye wenye kutufikirisha mambo ya Mungu. Mstari wa 8, mstari wa 18 anasema Yohana 3:18 anasema hivyo. Em sikiza maneno. Naomba utafakari mstari huo, muone mwa yako na baadaye ukitoka hapa huo unaofikiria. Na kuomba. Na mimi nitafanya hivi. sasa huko mi na na semeti amami ni e e e hau kumiwe je ujumtua amai hau kumiwe nimutari ya fanya nini sasa ni amami Yesu Kristo ujumtua ame shinda ametenda ameacha dami atakokoka pala ni kumamini Yesu Kristo na makahaba wari Yesu Kristo lakini ni wajaya wanatenda wa mema wana sadaka wanafanya nini hawa kumamini Yesu Kristo na hawakupata kupata wako asema angalia ni makahaba na watoto ushuru wa na katika yake tikaofar ma anasema hivi amaaminiye yeye hahukumiwi, asiye muamini amekwisha kuhukumiwa yani mwanadamu aliyosemuamini Yesu Kristo na mtu mkubwa mzima yani marake ana umri wa kuweza kujua sheria kujua mema na mabaya asipokuwa amemwamini Yesu Kristo anakuwa anatembea na hukumu mkononi tayari hukumu imeshapita sio kama anasema me mengine utajua pa kwenye. tatua kwenye jana mama lakini hukumu mkononi kwa kuamini Yesu Kristo kwa kuamini vitu vingine kwaamini madhadhari kwa mamiki na mimea na ma, ma, masandamu na kuamini kira kitu kwa kila kitu kwaamini saikolojia eh, kuchanganya maneno ya Mungu na maneno ya wana saikolojia mta ya na ubiri akimaliza anaanza kuongea na saikolojia kana kwamba yako sawa kujachanganya maneno ya Mungu na maneno ya mtu Erin White Usimu changu nyee bibiri na seema usimu changu mungu na maneno yake bora seema iko hapi sikuona mwa mami sikuona mwa panga kubiri hiyo, sikuiza mungu hataki, ku mtoto katika kitabu cha mubiri usimu changu nyee usita kutafuta kitabu kengine ukawa unajaribu kuhinuko sababu na Biblia, mungu amekata na na na niello niliye kusudi muamini misili hivi na seema hivi msalwa mithali 30 anasema hivi msalwa wa anasema hivi kwanza alikuwa ameanza ni alianza msalwa wa 4 alikuwa anataka Kristo kwamba ndo yuko peke yake hakuna mwingine anasema hivi ni msalwa anasema ni nani panda minguni na kushuka chini ni nani alie, kamata upepo kwa makaozi yake ni nani aliyafunga maji ndani ya uongozi wake ni nani aliyefanya ishara zote za nchi je imara nchi, nchi, nchi zote za nchi je Jina lake ni nani na ni nani jina la maana yake kama wajua. Mtu akawa anasema kwamba kuna matatizo watu hawajui jina la maana. Apo katio Yesu alizaliwa kama tani miaka mingi, semaana ilishia miaka kama nane miya hivi kabla ya kuja kwa Kristo. Anasema hamjui hata maana yake ya shaonyeshwa. Isaya 55 kila neno la Mungu limehakikishwa ni yeye ningao na ya wa maminio usiongeze neno katika maneno yake asije akakulaumu kaonekane ni mwongo. Mta na kuhubiria, kisha mariza, anakoti ana, ana, ana yere ni YTCG lesson ya ngapi na ngapi na ngapi Umemongezea mungu, maneno, na unahisabia kama mungu Nane nane, na, na, na, na. tulishawe kuhubiria hapa kitu kingine mbacho Ukiacha kutoa mifano ya hapa na pali ya dunia Lakini maneno yote tunatua katika neno la mungu na hakuna tulichopu kukiwa hmm. Eh, leo tuko katika wiki ya sita ya masomo ya mtiririko wa masomo yanayoitwa habari za uzima wa milele. Wiki ya kwanza kama mnakumbuka nime ma, ni masomo mazito kaniakasema ndio ndio ndio jukumu makusudi ya kwanza kabisa Yesu Kristo kuacha uweo wake mbinguni kuja duniani ili ya wapi watu uzima wa milele. Sasa tunaofahamu tuna nini? Just imagine ni wiki ya sita tunaendelea kubiri vitu mfano wa hivyo kwa masomo tofauti tofauti kusibaki na sehemu ya yenygiza yelewa kama kukumbusha tu wiki ya kwanza, tulubili ya za usimu wa mirele, kwa ama kuna maisha, watu wanaishi maisha kana kwamba wakifa ndo wamemaliza kitu. Naona kwamba, hapa kuna watu wanakufa mwingine anazikwa, anakutana na moto, mwingine ana, anapelekwa mbinguni, kwa hii tulikuwa tunakumbusha kwamba kuna maisha baada ya haya, watu wamejisahau. Awa wamejisahaulisha basi. Tuka somo la pili, fundisho kubala kutisha la hatari ninalo la watu na ito McAlvin. don la calvinism ililosambaa ndani ya ya ibada ya ya, ya makanisa na dini zote zisizo hata zisizo za makanisa za dunia hii kwamba ni Mungu tu anayechagua wewe huna jukumu kishachaguliwa umeenda usipachaguliwa tukaya tukaona mlango mara ya tatu somo la tatu kazi ya Mungu ni nini sio hii ambayo calvinism inafundisha apo langa tukahitaji kwamba Mungu anaandaa wokovu lakini ameandaa na singa hukumu ya wabaya kwa sababu Mungu ni mtakatifu hunachagua pa kwenda Mlangu wa, wiki ya ne, tukaona na fasi ya manadamu. la manadamu katika wa wake watu. Tuka gundua kwamba siyoma tendo yake, siyo nini, ni yeye kwa tayari kuchagua kukoa kumpokea kristo. Na uchaguzi ni uhuru wa mtu. Ha, uchagulio na mungu, ha, uchagulio na baba na mama, ni wewe mwenye. Wiki ya ngapi? Ya ne. Wiki ya tano, tuliona kazi ya shetani katika kupotea kwa kama Tukaona kwamba nae, poteea ni manadamu, ila shetana na kufanya wepesi. anakurahisishia jukumu la kupotea Unajua ni kama shuleni mwalimu hakusomei ah anakurahisishia kusoma na kuelewa lakini anayepotea anayefeni da kufaulini wewe Wewe mwenyewe Nana na nielewe Eh ndivo hivyo ni rahisi na mtu anaweza katoka hapa akasema sikuelewa hii somo Kazi ya mwalimu mwalimu anaweza kaka bidia akafanya nini kazi yake ni kukurahisishia ni kama ni kazi ya mungu vya, anakulaisishia wakofu wako, anakuandalia wakofu, wewe na unachagua na hani, chagua, wamechagua. Eh. Anaweza kufuli hawa somo kumi, afu kasema anachagua kombination ya mimi. Yani wewe mwenye Eh, Na leo sasa tuku tunaangalia hiyo habari maisha baada ya hapa nini. Kwa ya tuanze kujua kama kipindi hiki, mtu anapo kufana ina wapi. Nini, ya mambo ya uzima, mire. Tukaona kwa mbaka sasa, kure watu naoenda kwenye kifuwa Jebrahima naenda katika uzima wa mirene, wengine wana ingia katika ojihanami ya moto. Eee, hmm. eh, wana wakiwa huko, wanafahamu, wana, wana, wana kumuka hata uru, waliko toke, wana kwa napajua vizuri. Wana sema, hei mnaomba utu, misaidia, nitongu, naona likuwa natako kwa chakifika duniana, kimbia moja kwa moja. Ibrahima sema, tulia ukoko. Musa nafanya kazi ya kukoha. Manabiwa liopo, wachamu, sio manabiwa uomu, manabiwa kwe wa moja. Mtu ng'oto kutoka katika kitabu cha Luka. Kwa hiyo eh, kabla kwenye, kwenye kwa hiyo kwa hiyo uh, baada sasa ya wakati huu ambapo wengine wako juu mbinguni, wengine wako kwenye Yohana Miyamoto Hatima itakuwa sasa. Hatima twende kwenye kitabu cha Ufunuo japo tutakuwa huko sio muda mrefu lakini tutangulia huko kwa so, lazima somo likamilike lenyewe bila kutegemea somo lijalo baada ya mwezi eh katika kitabu cha Cha uh, ufunuo mlango urewayishi. Sasa tunahuduma kwamba kuna ingi na wakumbenguni roho miiri mezikwa. iko kwenye mavumi imelala. Kienda napara ufukuwa utaikuta. miifu ba lakini roho imerachana leo kuna somoli na hiyo somoli la, la wasabato na roho. Maso, wana maso mengi hatari nduguza mwenye hupu na jua. E wana kwamba aloho na miiri havia chania shubimeshika na fikose mmoja nilemboto la kutaka kukuonye kufundisha upotoo kumbi pipi na sema roho huu achamuiri. Ivi hata katika ruga ya ya kawaida mwini. Roho kuyacha mwini haipu. Vinaachana vina. vina Dio maana kufarakana. Ndiko kufariki. Kufarakana. Emoja kaita huku. Hezi inachana. Vita kunyo kunganishwa kwenye unyakuwa. Eh, anasema atawafufua upamoja. Eh, Natokunyo kuona vina tokea seme Roho inatoka juu. Kwa wali waleo manini ya sikiluso roho inatoka juu. Mwini natoka kwenye mavumbi ya nchi vina kutana hagani. Eh, vina badirishwa. Fumba na kufumbo, nani mwenye kurewaha yake, mm -hmm. tunenichangia kita bichao funo, kwa yuko baada ya sasa sina muda kufanya lakini kwa jiri hama naomba ni sieni kwenye ufunuo kwa ni maneno mengi, kofu mu ni kwa mba kwenye ufunuo kutakuwa na hukumu ni kwa nataka ni sieni lakini nahisi mtakuwa nimepungua hoja ni pungua haja, na lazima niwele, msaara kuna moja, ufunuo shirini kuna moja, funo shirini kuna moja, tatoa somo haraka haraka, kisha nikaona kitu cha hizi kikupa chaoupe eh, na yeye aketi juu yake, ufunuo shirini kuna moja nanderea. ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana, nikaona wafu wakupa kwa wadogo. Awa aliyo kuesha kufa wali. E, wali. Wali waliyo kuesha kufa kama ui Marehemu, alikufa kazi kwa yule tajiri. Ana, ana letwa sasa. Huku waliko kwa niyo, hukumu, ana kama mta likuwa mabusu, ana letwa ana hukumiwa na anapere kwa kule sasa. Kwa hiyo wanaenda kukatiwa, kwenda kurudi kule kule. E, a roho za hao waliokufa nikaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima kwa sababu orodha ya watu wenye kitabu cha uzima kipo ni cha manakondoo kitabu cha manakondoo cha uzima milele ni watu walioamini Yesu Kristo kwa hiyo mtu ali, anayetafuta uzima milele ambayo hana kushughuliki ha, na kitabu cha manakondoo hajua amepotea Masema na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo. Yaliyo andikuwa katika vile vitabu hizo ni Biblia. Mambu ya lio kwenye Biblia. Usufanje hivi, usufanje hivi, usufanje hivi. Dovinahe wa hukumu hatu. Sawa, sawa na matendo yao. Bahali ikawatoa wafu walio kuwa yake. Mauti na kuzimu vika watoa wafu walio kuwa yake. Yule mta lio kwa kuzimu tunamona na, na tolewa kule kule. Angalia na pere kwa wapi? Waka kila mtu kwa kadi na matone. Kwa hukumua wafu sasa hivi, waliokufa wasio kwa, wali, wasio wasio katika Kristo wako katika Yohana ameamoto katika kuzimu Biblia inatumia Biblia ya King James inatumia the web hell inaito hell eh wako sasa siku ya hukumu baada atakuwa amekufa lakini anasikia anasikia kama vile aliweza kusikia akasema naomba ni mwende kumwambie Musa na nini na nini au niene wa duniani anakuwa anasikia lakini Biblia inasema amekufa eh Sasa analeto kwenye kiti cha hukumu. Woyotu kiangaliye. wakahukumiwa hukumu wa kina mtu kwa kadiri ya matimbe yake. Mauti ya kuzimu ikatupa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya kuzimu. Kuyo ana, anaenda kwenye hukumu ya pili sasa. Ya kwanza likuwa huko. Ya pili ndo anatupa kwenye. Anatolo kwenye jihana mwambayo yuko chini. Ya ya ncha ya dunia. Katika tia ncha ya dunia. Anatupa katika ziwa jipya Ziwa la moto. Ambalo nae nikihana mbingi. Ya mbile. No wafu walipo. Ndewo wafu anakuwa yeke. Hem tu some kutoka katika kitabu ucharuka. Kwa hiyo tuangalie. Hoja kwaze nasema. Walio okolewa roho zao ziko mbinguni. Tumetoka kusoma kwenye utangulizi. Lakini hem tuangalie tenu. Some katika kitabu ucharuka mlango wa shina tatu. Jifunze kuichakata biblia yako. Jifunze kuhilewa biblia yako. Unasema tajifunze wapinjoni kufundishe. Na mine ne ujifunza. Siyo kusema kumbani mehejua kila kitu. bora sema sijaakamilika lakini hainizui haini kuweza kuwa mwalimu wa watu wanataka wa kujifunza mwanango 23 ruka some mstari wa 42 na 43 biblia nasema hivi ruka 23 42 mpaka 43 nasema hivi kisha eh tuanze mstari ule wa wa 42 nasema kisha akasema e Yesu Nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako Yesu akamwambia amini na kuambia leo hii hivi leo hivi utakuwa pamoja nani peponi Yesu alipohukumiwa alihukumu sana mama na wanyang'anyi au mauaji wa watu wawili Mmoja alimkejeli akalikataa jina la Yesu jingine huyu api huyu anamuitia ameliitia jina la Yesu ajaliitia huyu anasema e Yesu ndio ndio lazima umombe Yesu Kristo wakovu Ukisema nienda kujitendea matendo mazuri atasema nitakukataa. Huyo mtu tunamoo hiyo ndio ya wakovu Huyo mtu alikuwa kwenye msalaba siku hiyo yao alizipwa. Ni mm. mwili Lakini Yesu anamwambia atakuwa wapi usiku wa leo? Usiku huu. Peponi. Alikuwa peponi. Pamoja naye. Unajaza sasa Yesu alikuwa wapi? Yesu you kila sehemu. Kwa sababu, I'm doing God is omnipresent. You can't see him. Jesus, I know that God is on Sunday. I know that God is on Monday. I know that God is on Tuesday. I know that God is on Wednesday. I know that God is on Thursday. I know that God is on Friday. I know that God is on Saturday. I ali alikuwa, alikuwa pamoja na Yesu hivi Sasa ngoja tujiulize tututumie muda kidogo tutafakari hani Huyu mtu siku hiyo unadhani Yesu alimwambia kwamba shuka ukabatizwe ndio uende mbinguni Hakubatizwa si ndio Aya tuulize huyu mtu unataka kusema kwamba al, alienda mbinguni kwa sababu alikuwa kwenye alikuwa ametenda matendo mazuri Alikuhukumiwa kwa sababu ya madhambi yake Na yeye mwenyewe nakiri anasema huyu mwenye haki anamwambia mwenzake huyu mwenye haki hana kosa. Anatufia mimi na wewe. Mimi na wewe tumehukumiwa sa, sawa sawa na matendo yetu. Tunao niwaomba. Wa, Lakini siku hiyo kwa kulikiri jina la Yesu Kristo alipata kitu cha mbinguni. Huu ni mfano mzuri wa kutuambia tunaokoka je? Mtu anakuambia mimi nimeokoka, nimebatizwa. Huyu mtu hajabatizwa. Nimefanya matendo mazuri, nimeacha dhambi nimeenda kwa Yesu. Unajidanganya. Biprena sema ni kuliti. Biprena sema yeyote atakai riti ya jina la Yesu Christ. Aki amini ni mokozi. Kwa soo huyo alikuwa anahitia jina la Yesu Christ. Sio kwa kulikejeri. Kuna watu anahitia jina la Yesu Christ kwa kulikejeri. Unahitia kama mokozi kama ma... kwa kuliamini. Basi unahokoleo. Emni ambia huyu mtu ali, alifanya kazi kiasi gani kuweza kuwena binguni. Sifuri. Kwa sababu mikono ilikuwa mefungwa. Imepigwa misuma alifanya nini. Na sio kwamba alikuwa anapigwa kwa sababu ya matendo yake mabaya ya Kimungu huyu alikuwa anahukumiwa kwa madhambi yake lakini wakobu aliupata bila kulipa chochote bila sadaka bila ubatizo bila nini alichofanya tu aliitia jina la Yesu Kristo pekee <mimu> hey, eh akapata nafasi kwenye uzima wa milele ni <mimu> kuulize <mimu> <mimu> hapo chini hapa kuwa na, na mafarisayo wengi wanatoa sadaka wanatoa zaka walikuwa wana, wanafunga wafunga mara tatu kwa wiki <tukuh> walikuwa wanaenda kusali mpaka ma... walikuwa swala wanaenda mpaka saa 9 mchana wanaenda kuswali lakini Yesu anasema ninyi ni wana waje hana mara mbili mtaweza kwa kwamba haji maana ya wokovu <tukuhu> hata e, pambana na Mungu wako mimi nimemaliza kazi yangu eh hata pambana na Mungu wako Yesu katika kitabu kwa kwani tunaona hoja ya kwanza walio ukolewa roho zao ziko minguni. Kwa ziko ambapo Yesu Kristo yuko. Kwa Yesu Kristo yuko semu nyingini. Kwa sako, anasema tutakuwa pamoja. Sasa kama wako pamoja peboni wako. Kwa lito. Kwa lito wapiri. Tano nane. Kwa lito wapiri. Tano Tano Ntakuwa siri rudi rudi Ntakuwa siri rudi rudi Ntakuwa siri rudi mstari manamoja Ntakuwa siri So na rudi yaga hii kusudi usiupoteze Kontra pita nwa no nane Bebina sema Lakini tunayo Tunayo Tunamoyo mku Nasi Tunaona ni afadhali Kuto kuwepo katika mwili Na kukaa pamoja na bwana Kuningana na paulo Ako nasema tunamatumaili makultura Sama unako kuwa umevua mwili Eh, alikuwa metokana na msari wakwanza na sema msari wakwanza mnangu watano okontuwa pina sema kwa maana tuajua kuwa nyumba ya masikani yetu ya dunia hii ikiharibiwa kwa ugonjwa, kwa uze ima watu vile toka povuliwa mili, asema, tunapo vuliwa miiri tunapo hatuko katika hii nili ibina sema tunakuwa katika bwana, manaki uyu mtana kuwa tayari yuko mbinguni, huyo hana tofauti na yule mtu wa msalabani ni usama ule msari wa nane? anasema lakini tunayo tuna moyo mkuu na situa, tunaona ni afadhali anasema ina faida kutokuwepo katika mwili na kukapa pamoja na bwana hebu wewe ulize wale wanaokuambia kwamba mtu akifa anaenda nalala kwenye giza semfara na amepumzika mesinsia eh ini mtu akwambia kwamba hapo ulipo ulale miaka miwili mfululizo bila kuamka utakuwa enjoy. furaha ya usingizi ni kulala na kuamka na kwenye na shughuli zako e. Kwa hiyo wale wanaokuambia eh hey, roho zimeshinzia ziko sehemu hapana. Roho ziko mbinguni zinamshangilia Mungu zinam mshu... kwa sababu anasema tunapokuwa huko katika huu mwili tunakuwa huko pamoja na Bwana. Kama yule tunayeona mwingine ambaye kwa uh, kule msalabani. Okay, hiyo ni sehemu yetuende katika Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 23. Wafilipi 1:23 binu anasema hivyo. Maliza kitabu cha Waefeso hapa, kuna kitabu cha Wafilipi. Mangwa kwanza msao na tatu, bibi na nasema, wako wako, tuko tunajibu, sombo la uzima wa mirele, lakini uzima wa mirele huko wapi, tunainda wapi. Jie kabla ya hukumu hiyo, hata baada ya hukumu, hatu, watu hawajui ni, lakini tuanze na mtu wanapokuwa, ni vizuli kujua exactly wapokuwa hapa duniani bada, yako narekea wapi. Kwa sababu, watu wengi, na kwenye kwa ambia, wana, wanapata pressure kwa kuto kujua, wanarekea wapi. Fule kuwa kwenye giza, hujui. Imi mtu ungekua hujui kitu kitakacho, yani uko gizani, hujui unasubiri, una subiri tu hujui kitu, unakua, unaraha. Una Lagina wapukua unajua, eh, Paula yakuwa anajua, anakoenda. Semu nyingine tutasema, Najua taji imewe kwa minguni, kwa jiri yangu, unakuna juu. Kwa soo Biblia yame Eh. Filipi moja, shina, tatu, Biblia nasema hivyo. Nina songu wakatikati ya mambo mawili, Nina tamani kwenda zangu ni na kristo. Huyo mta anasema anatamani kwenda kwenye usingizi wa minere. Hapana na kristo. huyu kukari kuwa macho. Huyo kwa sema nimekana kristo nikua kwenye usingizi wa gizani. Mtu anapo kufa. Anakuwa na kristo. Hakua mamini yesu kristo. huyu ni paulo. Maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kuna zaidi kwa jirie. Anasema. Kabla hata hukumu ya mwishu, ni mawiri, ama ni dumu katika huumu hili, ama ni ondoke ni pamoja na kristo. Kama mimi mgeni uliza ni chabue, ilipo zuri, siyo kuwena kusinzia nifanya pana, humili, ni kondoka katika huumu hili, niende ni frye, maisha, na kristo, ni fraye maisha pamoja na kristo. Lakini, bado ni natikazi sijaimaliza hapa dunia, na hiyo ndivu natakiuwa mkristo wakweli aishitivo, minikuwa mie, ndivu, ndiyo di, di, di, roho yangu nafikiri kini ni kili natamani nitoke nikae na Kristo lakini vivine natamani najua kwamba ni, kuna kazi sijaimaliza hapa duniani mimi na watoto ninawalea mimi na injili ya Kristo bado sijahubiri niko napambana nikimaliza kitabu cha ufundoo ni yaani kwenye kitabu kingine watu waendelee kujua leo yuko na watu wengi sana wanafatea kitabuja ufunuwa, naomba tena wanya wambia oneta kitabuja ufunuwa kwa kati mingine changele kwa soo ni siwezi ni katumia Tanzania hote ito kifurushi ni takiweza kila mtu ni namtumia kwa kifurushi lakini ni na watumia anasaka ajwe kweli kwa soo baadu tunakazi ya kupanya lakini natamani niende ni kai na Kristo kwa sababu ni anasema ndio mzuri zaidi sana paura asa. kuna watu wengine anatamani aishi duniani wakimambia kwamba kunasema wanauza uh, uhai mpaka miaka miata tatu Ata, wataenda wanunue. Wewe watende wanunue. We, matajiri matajiri wa leo. Ama majaji wa leo umwambie kwamba kuna sehemu kuna dawa una, una kunywa unaishi miaka 500. Wow. Ah! Utafanya? Hisiyo fikra ya Kristo wa kweli. Bwana anasema kwenye kitabu cha Ufunuo 6:9. Na mba nesifungwe pari kwa ni meisoma nani ya ufunuo kwenye somo niru tangulia. Kul, tuliona kuliko kuna roho ziko chini ya madhabahu binguni. Ziko macho, zina mniria mungu. Zina, zina, anasema walipewa mafazi manefu wakambio, wastarehe. Wale watu walikua mekufu, walikua hai. walikuwa mesinzia. Hapana, walikuwa chini ya madhabahu, wan, wanastarehe. Wamepewa ma, eh, ufunuo sita, tisa, sita kuenda hukum paku minataka. Wao walikuwa nadai, walikuwa nadai haki hawa. Malazema, sawa tunastarehe, tuna enjoy, tumivama bazi meupe, tuko mbinguni, lakini, bado tunataka, mateso tulio, teso wakuduniani, tuone mungu na hukumu. Azema hata lini, mungu asema subili kidogo, bado kidogo kuna mambo na kamilishu. Sijia malizi yansu. Lakini, tulono hako mbinguni, akikuwe nukulize. Muta kukuliza leo hii, kwa mba wafu wako wapi, utaniambia kwa mba hujuri. Lakini, nukulize, Nina kama uliwe waulize manabii wa ma, wao. Nina kama uliwe makasisi wao atakwambia hakuna naifu, hawa. Hawajui. Hawajui. Eh upura semina nasema tu watakuwa mbinguni lakini sehemu nyingine nasema wamezikwa. Sasa unajui labda Mungu ndo anajua. Bana Biblia nasema wana ametujulisha jote. Nikuchagua tu kuelewa. Ehm um, toma katika kitabu cha Mateayo 22:32 Mungu anasema Ngoja tuende pale. Watu wa, mara nyingi ni wepesi wa kukumbuka maneno ya Mungu. Kwa hiyo Ni mwenyewe siwezi kusema wao ni nabii mwenyewe. Naenda Mateayo 22 Mateayo Anasema hivi na, nasoma haraka. Anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu Na mungu wa Isaka na mungu wa Yakobo, mungu si mungu wa wafu, bali, wa walio, hai. Ibrahim alikuwa likuwa shakufa katika mwini. Isaka alikuwa shakufa katika mwini, Yakobo. Lakini, Yesu anasema, ni mungu, mungu sio mungu wa wafu, ni mungu wa walio, hai. Watu waliuma mini Yesu Kristo, kina Isaka na Yakobo, ni wako hai. Hei. Eh? Hawajafa. Kwa soo roho kifo ni cha rohoni. miiri imesinzia milio yako yuko kwenye imefanya imeshafutika ime imesha changamana ni mavumbi merudi kwa mavumbi ya mwanzoni lakini roho zilizotoka kwa Mungu zimemrudia aliyezitoa ziko hai katika Kristo na zinastarehe kwa sababu Ibra, Ibrahimu Ibrahimu alikuwa na starehe pamoja na Lazaro yule asempo hii somo linakuchokoza linakuchosha kweli Unataka mungu wa kitu gani. Unataka uende wapi jifunze kweli ya mungu saiki. Chagua. Chagua. Unajio mana mpotevu. Uka kumila tano mpotevu baba alikuwa haja na kitu. Alikuwa na kure na kushiba. Bada ya kukiri. Lakini akaona ah ni mechoka kushiba kwa huyu baba. Lakini na siku nashiba tu mpaka na kuna hitabi. Akasema nitaondoka niende kwenye nchi ya mbali. Akadai hivyo akawaaondoka. kule ndipo aligundua kwamba kule ni kubaya akakumbuka kwa baba yake. Lakini alikuwa ya mtoto mzuri angalau roho ya Mungu alikuwa hajaamua moja kwa moja akarudi kwa baba yake. Wewe kwa wakati mwingine tunapokuwa Mungu ametujulisha kweli ametetea ametufundisha huwa tunataka kuichoka kweli ya Mungu tunataka tukajaribu uongo kwa lakini siku utakapokuwa kwenye uongo unajaribiwa na uongo utauthamani kweli Tani zamani kweli, kama wana mpotevu. Kwani wana mpotevu, luka 15, walipa ondoka, alifukuzo. Alipanga mwenyewe na safari, haka anda kwa washikaji zake, haka nunua tiketi na ni mbezi kule, akapanda panda ka ondoka. Kama alikuwa wanaishi mbezi. Haka enda magufula, haka panda basa ka ondoka. Yeah. Lakini alirudi kwa migu, alikuwa hana naudi. Kwa hiyo mungu ni mungu walio hai, ni mungu wa Isaka, mungu wa, wa, wa, wa, wa, wa Ibrahimu Isaka na Yakobo kwa ruga nyingine, hawa watu hawajafa, toho zao ziko hai, walio kufwa wako katika ya jihana mnya moto, kwa hiyo hawako semoja, na wabia, ina, siku ya hukumu ndo wata, wata hukumiwa hapana, tayari wamesha hukumiwa wakiwe pubado hai, na wakifa wanaina kuwaza kuhitumikia hukumi yao, wakisubiri hukumu ku, wangitapu chafunuwa mlaungu wa ishirini, Sana kumina moja paka kumina tana. Hoja ya pina sema, yesu, ok, nilitaka kuenda kwenye hoja ya piri, javani, unapukua na juo kuna watu wengi hawajui neno la mungu, au Ukitaka mkitaka ku, kuwacha mstayli, uno, un, kwa ajili ya muda unaona kama utendi haki. Nitamkuaacha ustari wa mhubiri lakini ngoja tuende kabla tukwenda kwenye moja nitwende kwenye mhubiri hata tukichelewa kumaliza mtakuombea neema uende ukapumzike salama leo eh ukombe choka lakini umechoshwa na mambo mazuri hakuna kizuri kama kwenda kaofanya kaanza karudi umechoka umetoka kufanya kazi na umepata faida Umeenda, umepika umepiga biashara za umefanya nini umekuja na, na faida unapumzika unakuna una kula kitumbo na nini lakini unajua tayari nime, nimeweka kitu kizuri ina raha Lakini unaenda kulala usingize hujakupata huna ulichofanya unalala tu unaamka una, una unafanya hivi unawasha unawasha una simu unazima au unafanya hivi una una. pana nenda kachapie muziki kaa kwenye neno wa Mungu likuchoshye upo muziki upumzike salama na maraika wa Mungu na kuzunguka. nakuzunguka mimi ninasema eh mimi nasema katika kitabu cha mhubiri mlango wa 12 sikiliza roho za watu hazielewi sehemu Anaombaa hizi roho na mwili haziachanishwi hiyo ni fundisho la Kisabato. Zinaachanishwa kwa sababu m tuulize, tuangalie kwenye Mhubiri 12. Roho na mwili zinachanishwa au haziachanishwi. Ngoja tuulize, tuiulize Mhubiri 12. 7 hivi. Anasema nayo mavumbi huirudia nchi kama yaliyo yalivyokuwa nayo roho kumrudia Mungu aliyetoa. Hivi vitu vinenda sehemu moja. Eh lakini haviachanifu. Wana mimi ni hatari. Anaenda anatafuta anatengeneza hoja fulani. Anakuambia haviachanifu. Ili kusudi aitumie yoyo hoja kukufundisha fundisha jingine la uongo. Wewe hujui? Wasiyo tayari ushatangulizwa kwa, kwa vizuri tu. mavumbi. Eh, Mwili umetoka kwenye kama mavumbi ya nchi na ada akawa nafsi hai. Ikutoka eh, katika mavumbi ya nchi. Nasema inarudi kule kule. Na roho inarudi kwa mwemba wake alie. Ito. E. Tumikatika. Hoja yapina sema. Tukotu, hoja kwati kwa tunawona nini. Tuko tunawona kwamba. Walio kulewa wako mbinguli fizuli. Roho zao miriyaho imerala kwa njimafumbia nchi. Tumasema itakuja kunganishwa. Bada ya tuliona. Hoja yapina sema. Yesu atashuka na watakatifu waki. Eni yesu atapo kuja ku... kunyakuwa walio hai kwenye hii dunia wale walio panda juu walioko juu hao akina Lazaro akina Ibrahimu na Isaka watakuja pamoja nae. Si, hata kuja peke yake Yesu ni mfarme. mfalme anatembea na na watumwa wake na, wa, na, na watumishi wake haendi mwenyewe ndio sio mfalme mm -hmm. hata raishi wao anchi hawezi kusafiri kwa si amenda marekani ameenda mwenyewe a Anaenda kaenda na ujumbe kama ni wachache watafika hamsini miyamoja. Sababu anaenda kama mfalme, kama mtu mwenye mamlaka. Yesu kisisa tapo kuja ata kuja na, watu, na watakatifu wati. Sasa kama sio hawa waliokuwa duniani ni watakatifu gani wengine. Maraika wajawiku hitu watakatifu. Eh. Zinaitu roho zihudumi yazo. Hei eh. eh, mungoja tusome katika kitabu ya watesaronike, mlango wa nini. Kule mlango ambao wanapenda kufundisha siku ya msibabu. eh neni kwa maneno Haya ya faraja wana Iroo ninafurishua kwenye msiba Kwenye msiba wasipo humbiri hilo Basi ujue wamejiongeza Wanajua na mstari mingine zaidi ya huu e, Watesanunuke wakwanza wa Langu wane mstari wakumina totu Kwenye msiba Yeso ata hapo kuja Kama wangekuwa wamesinzia Kwenye arithi Yeso wa... wangekuja na hifu Wange shuka na hukitokia wakitokia Kama wangekua chini. Ivi ukiwa chini, unashuka, unakitaka kurudi, unapanda, unashuka. Unapanda ukiwa chini, sindio. Lakini Yesu atashuka nao. Kwa mana wako, juu nguni. Mwango wa ne, msira wa kumina tatu na mpaka kumina saa. Tesalunika kwanza nasema hivi. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao walio mauti. Msije mukahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. anaendelea nuri na nafundishwa liyefundishwa. Maana, ikiwa tuamini ya kwamba Yesu wali kufufuka, vivu evo hao wali olala katika Yesu, mungu atawaleta pamoja nae. Sikiza ilo nilu? Atawaleta pamoja nae. Una, unako sema, frani, yuko pamoja, anakuja na pamoja na mwingine Hao watu, sutasema wako semoja? Na huku njuma tumetoka wana kwamba waluko moja Eee. Anasema tawaleta pamoja nao au hizo ni roho zao sasa. Za. Eh? Anasema kwa kuwa twa twaambieni haya ya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakao salia. Paulo atakuwa miongoni mwa hao. Hapa kinena aliona kama atakuwa miongoni mwa waliyosalia lakini atakuwa actually hatakuwa mesalia. Anasema tutakao salia hata wakati wakuja kuja kwake Bwana Yesu hatutawatangulia Wao walio kisha kulala mauti. Kwa sababu bwana mwenyewe, atashuka kutoka mbinguni, pamoja na mwaliko na sauti na malaika mkuu na parapanda ya mungu, nao walio kufa katika kristo, watafufuliwa kwanza. Kwa hile ni hili lio kwa sasa endirati. Ukujuu biblia asema atakuja nao. Kwa soo tu roho zilitangulia mbinguni. Anakuja, anataka kwa Roho alikuwa juu mbinguni miili imelala huko kwenye mavumbi anakuja kuviunganisha hewani na kuigeuza kuwa miili sio haribika. E. Kisha sisi tulio hai tuliosalia salia, vivyo hivyo Kwa tunaona kwamba Yesu anakuja nao kutokea juu huko paliko. Lakini Yuda kitabu cha Yuda kile cha pili kutoka mwisho kwenye moja ya pekee kinaeleza anasema hivi Yuda mlango wa kwanza ustari wa ene anasema hivi Yuda 1:14 Ana Yuda 1:14 Biblia inasema Na Henoko mtu wa saba baada ya Adam alitoa maneno ya unabi juu ya hao akisema angalia Bwana hapa natumia alikuja lakini Biblia inasema atakuja Biblia ya kweli inasema atakuja na watakatifu wake maelfu elfu ili afanye hukumu ya watu wote na kuadhibu wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao. Unaona kwamba anakuja kwa, nao. Na ukizaoje kama hii Biblia imekoshewa ya Kiswahili, anakuambia Henoku alisema Bwana alikuja ili jambo lishائشa au liko mbele. Unaona kwamba ukiwa unasoma Biblia ya Kiswahili usipofafanuliwa, utapotea kwa sababu utaona utashirika kuelewa kama ni vitu ya zamani, ni vitu ya la baadaye. Lakini King James kwa upi, Bwana the, the Lord comes, Bwana anaaja, anakuja. Jo aja. na utakatifu wake eh walioko naye walioko naye eh baba bwana anakuja mm. eh roho za tuna Biblia ya tatu inasema waovu au wale wasiookolewa jihana mu mara moja yani hawatasubiri kwamba wasubirilwe sehemu fulani Baadavyo venta wewe kusema kuna kitu nisinye kasahau. Kuna kitu kinaitwa Anyway ni hoja itakuja au okay, nitaisema baadaye. Nitaisemwa habari ya kitu kinaitwa pagatroli au sehemu ya katikati. Kati. Haipo. Eh nitangulia kusema nita ndo nita, nitafunga naye. Lakini tuseme wa... tumeona waliookolewa wako mbinguni kwa ushuhuda wa maandiko. Nini? Emtu angalie wasiookolewa wako wapi? Tulishaona wa kwanza mfano moja wa yule tajiri aliokuwa anajiabudu hamabudu Mungu. E, tunaona alizikwa akaenda katika moto kuzimu. Lakini tuthibitishe kwa maandiko. Soma tulikuwa kwenye Yuda, turudi kushoto kidogo, utapita vitabu kadhaa, utapita eh Yohana wa 3 wa 2 utapita Petro wa 2 wa 1, utapita Yakobo, alafu utakuja kwenye Waebraania 9:27. Naomba kusi choke tusikrine yana masomo mazito muhimu eh usal 27 anasema hivi 9 27 wa hebreania anasema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja mara moja maana yake nini ni safari moja lakini maana nyingine neno mara moja ni papo kwa papo eh walipofika waliondoka mara moja manake yake hawakukaa wao ni moja wapo katika haya Mtu aliyewekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu Huoni kama kuna kutubirilishwa na kukaa kidogo asemwa mara moja hukumu Kwa hiyo waovu wasiookolewa hutupwa jihana mara moja Baada ya kufa hukumu mara moja Tuniona kwenye Luka 16 tukaona mtu aliyetupa kule sina haja ya yule tajiri. Emu tuende tuende katika kitabu cha Isaya tumaliziane na methali. Nikua niandana kumbukumbu lakini ngoja tuende katika Isaya. Tunaona kwamba wafu wana kufa nje ya Kristo wasioamini Yesu Kristo watu wenye dini wengi watu watu wengi wenye dini zao watakuwa huko kwenye kupotea. He? Eh. Watu wenye dini watapotea vile vile. Je dini ni mbaya dini inapo kutenga ya kristo. Dini ni nzuri inapo kumamini yesu kristo na kutubekia na kuishi. katika kristo. Lakini leo hii kubwa ya dini inafundisha watu kutokuamini yesu kristo na kujitunikia. Kwa hiyo bado inakutoshu. Najwa kuna vitu vingi vizuri, lakini vinaubaya naniyake. Imi mnajwa leo hii mashule ni mazuri, lakini ni mabaya kire vini. Tana naenza kaere. Usithari kwa mba mtu yote, leo hii nina kaangalie, watu walio pitea kwa mashule, hakafanikyo, haka degree moja mbili, uangalie kama unandoa pa. Zime kufa. Hei. Kwa hiyo, kitu inaika kizuri, lakini usipo the vitu ubaya uleomu naniyake. Dini ni nzuri lakini zina uovu mwingi. Ya watu asipana na kuomba wewe usiishi pira kuwa na dini, lakini dini hapo kwanza ikupe Kristo. Ikupe wokovu. Ikupe uchamungu na utakatifu. Ivi vitu vingine vya kukupa baraka na nini vije kama nyongeza na krista, <tos> eh, <woy razi tos> zama, Kristo atakupa ya kutosha kabisa. Eh. Kwa hiyo lazima Tana sema una mara wewe nipinga Kristo bwana. Watu wananiita mpinga Kristo. Wako nyaye don't care. Yani Uwe wamie. Eh. Wewe unayetutia wa munga kubariki na tunakushukuru wa sandi. Lakini na wewe unayetutukana endelea hatuna atukuomi ubadilike. Sikuomi kapu ubadilike. Kama ulikuona niita mpinga kristo jumatatu, na umo niita mpinga kristo jumatane na jumatane mpaka jumapili. Eh, hey. na kushukuru kwa hilo, naongeza idadi I don't care. Oh, uyu wameubili bani sameni, nivyo ni ufundusha Isaya kuminane mungu wakisema Najwa ma original Kwa mepango kwa ajili ya shetani Kika Original E E Kwa kwenye Isaya kumi Tukua kwenye kwenye Kwenye kwenye kwenye Isaya Kuminane Kwa mwakajana ma, Kwa mshoni Kwa mbado tulendea nacho ene we anyway. Sio mbaya kukirejelea ni muda Tangu tutoke huko ndio tuko kwenye tunaenda saa 45 tangu tutoke saa 14 ni muda saa 14:15 vivyo na sema lakini anaongelea habari za shetani utashushwa mpaka kuzimu kuzimu iko chini mpaka pande za mwisho za shimo hebu wewe niulize unadhani anaposema utashushwa mpaka pande za mwisho za shimo anamaanisha ile kambili la la, la futi 5 anaongelea sehemu ya kiroho ya ndani zaidi kwenye kwenye kwenye magma kwenye ndani kwenye nani ya dunia. Nipo kuna moto roho zinapomvua. Eh. Na anaendelea mstari ule wa wa 20 anaendelea anasema hivi. ungamanishwa pamoja nao katika mazishi kwa maana umeiharibu nchi yako. Anasema wewe ha, ha, wewe Utatupa kwenye shimo lakini huta zifu. Manaka ongelea mazisha kawaita. Naongelea shimo la jihana. Sasa huyo ni shetani. Lakini kisoma unohona gomba na watumishwaka naenda pamoja nae. E. Saya tano kuminane. Saya tano tikuwa kwa zamani zaidi. na e, Kumbuka saya tano. Hipo yubini ni mda mrefu. Saya tano. Saya tano kuminane biblia nasema. Kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake. Hapa anongelea Kaburi anaongelea Jehana. Kumefunua kinywa chake bila kiasi na utukufu wao na wingi wao na gashia yao naye pia afurahie miongoni mwao kushuka na kuingia humo. Binasemwa watu wanashuka na kuingia kuzimu. Watu wanapokufa wa, sio mamini Yesu Kristo wanaingia kwenye haya ya kuzimu. Binasemwa. Binasemwa ni maramo na tumeona yule tajiri ametupa mara moja dunia ikiwa inaendelea Musa baada ana uhuri. Kwanza anamwambia yale ni mfano tu. Ah, endelea kumpinga Mungu kwa kila kauli utaweza, utajua. Yeye anasema katika kitabu cha Mithali Mithali mlango wa 15 Mithali mithali 15 Biblia inasema ah, mambo ni mengi. ishina nane hivi kwa mtu mwenye akili nje ya uhai huenda juu ili atoke katika kuzimu chini nakwambia kwamba dawa hii bino nasema mpumbavu akili amesema kuna buni leo hii sayansi inafu, inafundisha kutokwepo kwa Mungu anasema mtu mwenye ufahamu mwenye akili ni yule anayemkiri Kristo na maamini Bwana Mungu Anasema njia yake ni kwenda njua. Eh, ili kusudi, ayepuke njia kwenda chini. Hoja ya tatu, hoja ya nene na muisho, tunasema, tunangaria kituwa kikuba kinacho sema, wafu waku wapi kwa sasa. Eh, au mta kifu werekea wapi. Mta teke toka, nasema sijaelewa, ni ni swali nasumbuka watu ingi sana, naulizoka na watu. alafu afu mgoja ujaribu kumamia, anaanga kukupinga pali pali. Yani mtu, ala kuuliza afu, anataka umjibu majibu yake mwenyewe. Ina chosha. Ina naweo sinashika nae. Kwaja ya, ya mwishu nasema hakuna katikati. Kwaza kwa huko ni mbinguni. Huku ni motona hafu kuna wengine wako hapa katikati. Hawana shida huku wala hawana raha ukapana. Iyo yasemi na heto ya katikati na heto ni nifundisho la uongo. Ukitafuta kwenye kitabu chamazo. Ukaenda kutoka... Ukaenda mambo ya Walawi, kaenda kwenye kitabu cha Hesabu, kaenda kumkumbula tolati, tena kitabu cha Yoshua, ukaenda kitabu cha Waamuzi, kaenda kitabu cha Ruth, ukaenda kitabu cha Samuel wa kwanza, ukaenda Samuel wa pili, kaenda Wafalme wa kwanza wa pili, mpaka ukafika kitabu cha Ufunuo, utapata sehemu inayokwambia inayofanana na katikati au pagatori, utaipata. Ni kama vina ambavyo utapata sehemu ile inayotoza yenye kufundisha Lozaya, utaipata. ni mafundisho wapina sema watu hawa huniabudu bure, bule wakifundisha mafundisho ya liyo ya wanadama hayo mafundisho ya wanadama e, hayapo kwenye mazo baka ufunu haki yuko huko anasubiri sasa tukimuombea na kulipa sadaka anaweza katolewa ni mafundisho ya uongo na watu wanayapenda na watu wanayamini na watu watachukia kwa vile tu tumeyashambulia I don't care Tumatoka kuona kwenye kitabu Chai Breni, Chai Breni ya 27, haja kuruduko. Sema, bada ya kufa ni hukumu maramoja. Sasa, kama kumikuwa na katikati, wangeandika kwamba baada ya kufa ni hukumu, mtu wa katikati ya maya haja hukumiwa, wakati yuko sema maya haja hukumiwa, yunye mtu anapokufa maramoja na hukumiwa. Na pibibina sema, kimsiki tulipofungua, anasema, mtu anahukumiwa hata kabla haja. Maadamu mtu anajua anajua kweli na anajua kweli eh, anajua mema na mabaya anajua kweli na uongo ana ufahamu anapokuwa hajamuamini Kristo Biblia inasema anakuwa na hukumu mkononi. Sasa anaendaje katikati? Hakuna katikati, hakuna pagatoni Eh. Tunataka kusoma kwenye Yohana 3:18 anasema mtu amekwishaw hukumiwa. Kwa hiyo wala hasubiri kufa, ana hukumwa kabla. Matayo Saba. Nesikiza wa mstari. Matayo Saba na hiyo ni Matayo Saba ni mstari. Nuhi mvile vile. Anasema hivi. Mstari wakumina tatu wakumina hende anasema hivi. Ingieni kupitia mlango ulio mbama. Maana mlango ni mpana. Nanjia ni pana yenayo poptevuni. Nao ni wengi waingiao katika mlango huo. bali mlango ni mwembamba na njia imesonga yendai uzimani na wanao yiona ni wachachi. Ngoja ni unisi, hapa sikuna njia ambili. Kuna mlango mpana ambao wengi wanaingia huu. Kuna na mlangu mwembamba ambao umesonga ambao wachachi wanae yiona ni wachachi. Sinio, njia kuna katikati kwamba, lakini ukiona hizi njia ambili zina kuchanganya, chagua hiyo wa katikati. Hamesema hini, kuna njia ambili. Kuna mlangu mwembamba, kuna mlangu mpana. Hiyo ameayuko katikati, kuna njia nyingine, haipa. Haipo, saya hamsina tano sita. Sina aja kwenda ukurakini, ni msari ni usema. Saya hamsina tano sita, pibu na nasema hivi. Mtafuteni mbwana wakati bado wanapatikana. Libriya kiswahili nasema, mtafuteni mbwana maada wanapatikana. Mungu hapatikani mdaoti, mtu akisha kufa yuko kwenye jeneza pare ule mwili. Pare wakati ule hana wezo kumpata mungu. deus sababu, o pino assim mamãe wakati bado e seek you the lord while he may still be found a nossa máquina tem que estar aqui deus tá afetando e bana o acatibado na pati nita nita nita subir isso kujua pabani wapi nichagwe, quando ele haipo. que o juapaba é o meu Wapili Mlangu wa sita Mstari wapili Sa ya wokovu ni sasa Usiseme ni kesho Usiseme ni siku nyingine Kanini munga nasema Iyo ni korintu wapili Mlangu wa sita mstari wapili Hame, Anasema hivyo kwa sababu anajua kwamba Ukisema kesho Kesho yako huijui Unaweza muda ukaisha Ukajikuto ume, Umeishia pale ambapo wengu anashia vir na semana saia ou como foi necessário. Se é minha semana, ingejo leo, helireo sauti yake. Eu vim mtu me naquela hora, bora, nita, ngoja kidogo, eu já que dougo, b, b, njoo, njoo, njoo, tem subir aqui dougo, subir, jo, jo, jo, o que? Nípena baha con tap tap Ukiona mungu wamekusikizisha kweli, usisubirishi. Saya wakofu ni leo. Kisho siwa kwako. Bili nasema katika kitabu cha garatia, mistari ya mishomisho. Garatia mwangu wa sita aneende pale. Garatia sita tano, bili nasema, kila mtu atalichukua furushirake mwenyewe. leo hii mtu mta nakwambia, garatia sita tano, sinata ajakwenda ukundi, uindoe nasema etu. Mta na kwaambia, e, tumuombe marehemu, mungu ampeleke katika e, pe, ampeleke peponi siku kwenye uzumu amire. Ni pili na sema, ni hapa kuja suara la okongu, kila mta na beba furushi binaf. Kupereke na wata. Ukitaka, unaweza, ukamuombea, uwe nukambie, ombea watu wakati na uweza. Kama unaweza ukuombea dunia nzima, unuweza ukuombea. Hata heza nukua sema siombea dunia nzima, lakini, ukiombea Kukumbea dunia nzima ni kama sana kum, na kumwaga mbegu hewani tu. Ibu kichukua mbegu karusha. Pshu, unategema kwamba baada ya miezi mitatu ufazi kinyesho pena kufuna apali. Ukitaka kuvuna chukua mbegu zueke kwenye eneo fulani Alafu nene katafte mazao baada ya. Kwa hiyo unawazo kumbea watu. Unawazo kumbea ndugu zako. Ni vizuri umbea ndugu zako. Lakini huta waombea mungu waferike mingu. Waombea Mungu awafanyie awasukume awafanye nini wakati mwingine watese ili kusudu wapate sababu ya kumtafuta waokolewe. Eh mm huko -hmm. e, ndiko kuomba vizuri kwa ajili ya watu wengine. Kuombea watakatifu. Lakini shuko waombea wana miaka 20, eti eh, tunaenda kutoa sadaka za shukrani, sijuza kumbukumbu kumbu na mkumbukizi, babu yetu alikufa hivi mwaka wa 25, tunaendelea kumwombea ili kusudi atoki kwenye kwenye, kwenye, kwenye pagatori si apelekwe mbinguni. Kwa ni kujidangai sema kila mtana onoka na mnafurushi binafsi hey, Kila mtu anafurushi raki, kila mtu beba mzibu wakia mnafizu Mtana na maana hiyo, Emilia ambia na maana hiyo Hakua na mkirea bariza wakofu, karatia 6-5 Pili na sema katika kitabucha mataya mulangu ulewa 25 Ulewa ni msutani wa muisho, sitakuwa na msutani mwingine hata 25 ni kwa abali za wale wanawali Watano, wa wapumbavu Na wanawali watano wenye hekima, wenye ufahamu, wenye akili. Baidhewe, mtu wasi ya wakolewa, biblia na sewa ni mtu mjinga. Eh, mtu wasi utafuta wakombo wa munga, baidhewe, hutafuti. Ukona utafuta, kwa kazi yako nikupoke. Eh, biblia na sewa katika kitabu cha Matayo, lango lewa shindatano. Nasa kasona kasoma kisa chota, lakini ingwane msume msari mmoja tu, msari miwiri, wanane na watisa Wanane na watisa, watayo, ishina tano, nane, watisa, pibini nasema hivi Lakini, eh, anasema, wale wapumbavu wakawaambia waambia wenye busara, tupendi mafuta yenu kidogo Mafuta ni roho mtakatifu, ndio wakofu wetu Ebu ni hazime wakofu wako, we baba, we si mchungaji siji lablo umewakoka ee eh. Watoto wako anataa kuwakoka kwako Kwa mafuta yako haiku Kila mtu na ukoka kivya kivyani Tupeni mafuta yenu kidogo Mana zetu zinazimika Lakini wale wenye busara Wakawajibu wakisema Sivyo haya tutoshi sisi na nini Afadhali shikeni njia muendeni mkajitafutie Kila mta natafuta ukoku mm. E, We baba kama toto wako Umeokolewa toto wajia ukoka Jua wanaenda We mama wewe wewe muke kama umeo hajaokoka ukoka Usifiki kwamba ndo mtakutana pokote pali a tapishana. Wewe mume milivo hivi. mwanadamu na upenda wanadamu wenzako. Wa, uh, Mungu kwenye majukumu yako, tuna jukumu la kuapa injili ili kusudi kila mtu awe na mafuta yake. Usitegemee mafuta watu wengine kwamba kuna vijisala Vitasoma ili kusudi viwatoe watu kwenye yani mafundisho uongo hayapo, hayapo kwenye mazo kwenye Hayako kwenye kila kitabuja kubibulia hayako hata katika ufunuo Yako kwenye vinyo vya wanadamu na injilisa wa uangumumua Pariki sato shi baba papa, mingi na kuchukumua ya neno hili baba tura mba mbano haya Nasi tutie kisirani na hasira Mbari ya tutie kuwajibika na kupokea wakovu bule So hatu ukore kwa matendo, wala kwa bidi, binafsi Mbari ya na nakorea wakupokea yesu krestha wa Mbaba mungu utubariki kaza ya mkono yako Unaomba barakatako mbamuzika hama tani na mbako Na hata wote tuuko na tunaondoka baba Uwe pomeja na sikatika yote Sifa na tukumutika zako siku zote mirene na mirene Mikatika tuna na mbuku mbaba mwana Na raumutakatifu Tumamini mbuka yote Amen